komentarom tri osnovna načela odnosno trećim dijelom. Do sada smo imali dva ili tri dijela ili više. Pa smo govorili onom onim uvodnim dijelovima, uglavnom sad nam nastupa tek tek ona ideja koja u stvari govori suština suština ove kratke knjižice Akideski koju bi trebao svakim muslimanima da izučava da prouči nešto osnovno iz akide a uh, došli smo do znači do sržite ima odnosno do suštine ove knjižice a to je uh, govor gdje govori autor o tri osnovna načela. Znači tek sad na uh, ulazimo u uh, onom onom uh, najbitnijem dijelu zbog čega je knjižica i napisana. Uh, ta tri osnovna načela u njemu autor kaže uh, faida aqila ka ako ti se kaže jel koja su uh, mel, uh, usuletela se koja su tri načela koja su to tri načela koji svaka musliman treba da zna da nauči pa kaže ti odgovori kaže ma Rabbik, rabik kaže da spoznaš svoga gospodara a drugo da spoznaš svoga a, vjerovjesnika i a, da znaš svoju vjeru sa, sa argumentima sa dokazima pa ćemo krenuti redom znači, ovim dijelom u ovom dijelu, znači, nastupa govor suština ove knjižice akidetske. Naravno, odmah odne na početke postavlja pitanje, zašto je autor šejih Mohameda Ibn Abdel-Vehab, zašto je izdvojio baš ova tri načela? Znači, spoznaja gospodara, spoznaja vjerovijesnika Mohameda S.A.W. i spoznaja vjere islama. Na čemu je šta je to vjera Islam. Zašto izabra ova tri načela? Zašto ne izabra nešto drugo? Zašto nije recimo, uh, recimo da bude jedno načelo tevhid, drugo načelo namaz, treće načelo sudnji dan ili tako dalje? Zašto nije neka druga načela kombinacija, neki raznorazni načela mogla su biti? Uh, odgovor na ovo pitanje je jednostavan iz razloga što uh, što je on uh, u samom uvodu prije govorao ova tri načela već govori o tome da da onaj dio gde govori da smo mi stvoreni radi ibadeta Allahođe lešanuhu, što znaš na kuranskom majetu, uoma halakul džinne valinsir lalijabudun. Znači, izgrađen, ova tri načela su izgrađene na toj osnovi. Da smo mi stvoreni radi ibadeta Allahođe lešanuhu. Ako smo stvoreni radi ibadeta Allahođe lešanuhu, mi ne možemo taj ibadet u potpunosti ispuniti, isprovesti u praksi bez poznavanja bez znanja o tri ova načela. To je jedan od odgovora. Znači, jedan od uh, odgovora je to, znači, da bi činili uh, ibada, da bi, bi ožavala Đelešanu, da bi izvršili ono zbog čega smo stvoreni, ne možemo vzpoznaći ove tri stvari. A ne samo to, nego je, uh, sa druge strane, uh, izdvajanje ova, ove tri stvari, da su oni tri načela, ona je zato i, i na mnogim šarijetskim argumentima, ali indirektno, nedirektno. Poput, recimo, uh, od neki od šehova komentatora navodi ovde dokaz kao koranski ajet, ja je naso, budu rabbekum o ljudi, obožavajte ili činite ibadet vašem gospodaru. Pa kaže, ovde u ovom ajetu je uh, naređeno uh, uh, obožavanje alađašanu, a to je ibadet. Uh, a kaže drugo, uh, uh, ko da se obožava uh, gospodarnost alađašanu. Da bi, da bi znali ovaj da bi znali koga da božamo znači moramo da bi obožavao neko mora znati koga obožava to je lađe lašano da bi ga obožavao mora znati kako čije da ga obožavamo a to u stvari vjera i islam a onda nedostaje treći kao spona ove veze, otkud mi znamo da trebamo Allah, obožavati Allah-u uh, otkud znamo na koji način da ga obožavamo, uh, koja je Allah-u sve to ne možemo znati osim uh, preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako da su ove tri stvari znači, uh, nerazvojne. Nerazvojne na tom putu spoznaje odnosno uh, izvašavanja, ostvarenja uh, ibadeta Allah-u Đelešanu. Iz, iz tog razloga znači Šejh Muhammed ibn Abd al-Wahhab je izdvojio ove tri stvari. I nema sumnje da su one da su one i te uh, suštinski povezane i da ono u stvari govori o suštini onoga što bi svaki musliman trebao da zna. Uh, ja sam vama već, vam već govorio znači da je uh, povod pisanja o ovakve jednostavne akidske knjige je bio to, bilo baš to što je toliko, to, toliko su muslimani zastranili u, u, u poznavanju islama i upraktikovanju islama, do te mjere da, da trebaju da ih treba vrati na osnove. Da treba je znati zbog čega su stvoreni, da zna da da znaju koji da znaju na koji način da se ispoja ispoljava to zbog čega smo stvoreni. Do te mjere je stanje bilo znači loše u muslimanskom svijetu u vrijeme kada se pojavila eh, dava šeha Mohameda ibn Abdul Wahaba koji je prijedhodnik svih savremenih pokreta koji vraćaju na, na izvor nisamovog pročičavanja islama Da se odbaci islama što ni od islama, što se godinama, stoljećima taložilo, što neispravno što nima argumenata, što nema ima dokada, što se nakačilo kod ovog ilonog naroda, ovoj ilonog sredini, uh, svejedno kod koga, kod Marokanaca ili uh, Malizijaca ili Bosanaca ili ovoj iloni, u svakog narod neko, neko nešto osobe ubacio. Uh, te stvari uh, trebalo je proći, trebalo je izbaciti, trebalo znači vrati na onaj, onaj univerzalni osnov na kojem uh, na čemu je zastanava vjera od poslanika sallallahu sallam se ashaba, selefa ovog umeta i zato se uh, i naziva ova dava znači vraćavanje na izvor nisam selefijska dava znači vraćava se na poimanje vjere tumačenje vjere na čemu je bio selef ovog umeta i nema sumnje da je to najbliže, najispravljeno kako je to nam je nariđeno i u koranskom majetu i u hadisima što je tema za sebe Uglavnom znači, uh, uh, ovdje je vrlo bitno zvar da opet naglasim, uh, ovo dosta što smo imali dva, tri predavanja, to je bilo sve u uvod u, u, u govor o tri osnovna načela i uh, po mnogim komentatorima, ovo, ovo što smo prije dosta komentarice ali govorili, to u suštini i nije bilo u početku u sastavnom dijelu uh, ove, ove kratke akidijske knjižice tri, tri osnovna načela. Uh, a ovaj uh, ovo što smo malo prispomenili razlog zašto izvojio ova tri načela zašto ni neka druga tri uzeo uh, odgovore na to znači što što je ne, nemoguće da spoznamo uh, da da nemoguće da izvršimo pardon da izvršimo istinski uh, obožavanje Allah dželešanu zbog čega smo stvoreni bez spoznaj ove tri stvari i zbog toga je na ovaj način i pojašnjeno i ovaj način i ovim redoslijedom A malo ćemo vidjeti posle da ovdje prvo ide znači tri ostana na znači, čela prvo ide spoznaja gospodara pa onda spoznaje vjere pa onda tek spoznaje, tako da se na, na nekim mjestima miješa se ovaj raspored miješa se raspored odus raspored da uh, spoznaje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i, i vjere islama što, je, što, je, nije, je, što ne predstavlja nikakav problem u, u kontekstu govora o ovoj temi. A onda sad ako nači u ugovor uh, o prvom temelju. Uh, ja ću dana sve da spominem, prvo da, da bi se razumio o čemu govorimo, da, da spominem ovaj, onaj tekst što ga naveo sam Šeji Muhambedin Al-Lehab, a onda ćemo se vratiti na neki lagani komentar. Jer pa se je, o svim ovih stvarima koje ovdje govorio, znači može se govoriti predavanje predavanja, jer svaka, svako poglavlje, svaka cijelina otvara novu tematiku o kojoj se mogu razviti pisati knjige, a nama to nije cilj. Pošto je ova knjižica jako lagana i uproštena, ne trebamo da je komplikujemo sa, sa teškim komentarima iz koje ne razumijemo na kraju ništa. Uh, autor kaže uh, u nastavku, kaže uh, kada, kada, kada, kada te budu, ako budiš upitan ili kada te upita, upita neko, kaže, mer rabu ko je tvoj gospodar, to je taj prvi temelj, znači, uh, Fakul rabijallaha al eladhi rabbani, Kaže reci, uh, moj gospodare Allah koji me je uzdigao, Rabba jami'al alamin. Bini'matihi i kaže uh, uzdigao je. Inače Rabbaj Rabbima više značenje, aleto preveli smo na ovaj način. Uzdigao je kaže sve svijetove svojim blagodatima. i svojim blagodatima. Vahuwa ma'budu, leysa li ma'budusiba. I kaže on je moje božanstvo, on je onaj koga obožavam i ja nema drugog božanstva osim njega. I kaže dokaz ovo su riječi uzvišenog Alhamdulillahi Rabbi l'alemin uh, Sva zahvala pripada Allahu ili zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svijetova ili gospodaru svijetova <coughs> A onda nasluku kaže Vokullu men siva Allah alemun bo wa vana vahidu min dhalike l'alem Kaže a uh, sve mimo Allaha je svijet a ja sam dio tog svijeta. Komentar, znači ovdje ćemo zastati pa ćemo nastaviti da komentarišimo pa ćemo opet nastaviti, počitati nešto pa ćemo komentarišiti. Ovdje je lagan komentar, znači ovdje govori o, o ovoj osnovnoj stvari, kao osnovni odgovor na to, ko je naš gospodar? Znači govorimo ovdje o prvom temelju koji govori o spoznaj gospodara, odnosu spoznaj Allaha Đelešanu, ono koga obožavamo. E, na ovom mjestu, samo da pa znači, pazite inače u e, islamsku literaturi, koje govori o akidijskim poglavljima, vi ćete naći, pogotovo danas gdje je rašir, kada je raširena skoro u većini islamskog svijeta šaricu materijudijska akida, kada uđete u ovo poglavlje, imate literature i knjige koje što više čitate, sve više, sve više gubite, gubite trag i osjećaj za ono što trebate spoznati to je stvar govor Allaha Čelešanu. E, inače, znači, ta tematika spoznaja Allaha Čelešanu kao gospodara sa strane ehlul e, kelama, ovih skolasičkih sekti, e, ili ehlul ahva, oni koji slidili strasi, tako se nazivali učenjaci selefa. E, oni su po, po ovom pitanju, spoznaja Allaha Čelešanu, spoznaja gospodara Allaha Čelešanu, znači, otišli, e, pri, napravili si pristup na filozofski, gdje se izučava i neki detalji neki pojmovi spominju navode u kojima je pomješana filozofija filozofija sa, a, sa nekim postulatima islamskim e, gdje uglavnom ova, jedna jednu veliku devijaciju a to je da daju velik akcenat daju velik akcenat na na, na to da govori a, o argumentiranju sa strani a, razuma sa strani a, nakla kako oni kažu odnosno Šerijatski robenat Kurana Sunnete da postoji Allah dželešano. Znači da se, da se, uh, znači, uh, na ovom mjestu znači ovdje samo napravim jednu neku takvu uh, uh, uh, uh, oni koji su govorili o ovoj temi spoznali Allah dželešanu i gospodar Allah dželešanu znači napravili su od toga veliku filozofiju odnosno gdje obični musliman kada čita o tome skoro ništa ne razumije govori o tvorcu o stvoritelju, prav uzroku, pratvorcu i tako dalje. Ti neka terminologija glavno filozofska gdje čovjek kada kada to čita jako malo stvari razumije. I još onda kada tome dodaju ovaj a, dodaju drugi filozofski pristupi ovoj temi, gdje se opisuje Alagešano na način koji nije opisan u Kur'anu i Sunnetu, onda se, onda a, musliman obični izgubi trakao da kako da čita neko nešto el nešto ovaj, što nije njemu ni blisko, ni srodno, niti može skontato čemu se radi. E, tako da ovo što ovdje naveo šeheh Mohamedov do Lehab jako, jako jednostavno i pristupačno i znači, i razumljivo za, za, i za obične ljude muslimane, za školovane i neškolovane i za, i za znači, fakultetske obrazovane, intelektualce na razni, razno raznim stepenima raznim stepenima a, čovjekovi uh, na obrazbi ili, ili čak društvene ljestvici uh, na kojoj društvene ljestvici života bio živio. Uh, ovo malo prije što pročitali gdje on kaže moj gospodare Allah koji me je uh, uzdigao i uzdigao uh, uh, sve svijetove sa, svojom, uh, sa svojim blagodatima uh, znači time uh, time pojašnjava u stvari da je Allah Đalešanuhu taj Uh, narodno jednostavni rečima Allah Želšanu taj koji je, koji, je, koji, je, koji je tvorac i stvoritelj svega i od je njegove blagodne to da, da mi postoje i svi svjetovi oko postoje uh, i uh, da je u stvari uh, spozna gospodara znači da znamo da je Allah Želšanu to božanstvo koje mi trebamo obožavati i da nema drugog božanstva, nema drugog Boga osim njega pa onda nam uh, ovaj uh, Pojašnjava to, uh, pazite ovo sad kada preveli na ono način kada to islamski učenjaci istražuju, a to je da, da ovo stvari sadrži da je osnov spoznaje Allaha Đelešanuhu se vraća ovdje na četiri stvari. Prvo da znamo uh, da Allaha Đelešanuhu postoji. Znači Allah kao, kao stvorac, stvorite svega, on postoji. Znači to je osnovna stvar koji koji svaki moment treba da vjeruje. Znači Allah Đelešanuhu je mevđud, on postoji. Načito je osnova. Drugo, dala da, da je on da vjeruje u nego robovijeta u stvari da je on onaj uh, koji, uh, koji koji od, je, znači, od njegove, njegove dobrote, od njegovog fadla uh, on je gospodar, znači on je onaj koji, uh, koji je tvorac, stvoritelj koji skrbliju, koji mrtlju i tako dalje, ono poznato što pripada rububijetu. Znači on i niko drugi. Znači to je, to je spoznao njegovu rubobijeta, a onda spoznao njegovu ulohijeta, to je da Allah Ježanu jedini taj koji je božanstvo, koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Niko drugi mimo njega, a ljudi imaju raznorazna božanstva ne zaslužuje da se obožava mimo Allah I četvrta stvar uh, spoznaja Allahovi uh, svojstava i njegovih uh, lijepih imena, njegovih uh, a to je malo sifat, uh, znači to je ta četvrta karakteristika. Znači ovo je sve uh, ubrojano ovdje, ove četiri stvari su ubrojane koje se inače izučavaju s drugim knjigama iz drugi oblasti. Uh, Detaljni ubrojan ovo ovo ovdje što je on spomenuo i gdje je naveo argument Kaže, u odali do kvala ta ta'ala je dokaz su riječi uzvišenog, alhamdulillah, rabila alemin. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova. Ovaj dio odršao na ovaj fatihi koju mi stalno učimo najmanje sedamnaest puta na dan, na sedamnaest rekata kojima se uči fatiha. Ovaj prvi ajet u fatihi, on sadrži ove četiri stvari koje smo spomenuli. Znači, dokaz ovi četiri stvari koju sam spomenuo, a sam autor. Dokaz, zato je kaži, riječ je uzvišio od Alhamdora a to je znači, malo prije smo rekli, znači, spoznaje da Alhašanu postoji, njegovog robijeta, njegovog lojeta i njegovih lijepih svojstava i imena. Što je, kako možemo, kako ukazi ovaj dio, ovaj prvi ajet, ili drugi, zavisi kako se u Fatihi je dali prvo bismila ili alhamdulillahi min, su na raziljenjem učenjaca. Uh, uglavnom kako ukazuje ova ajet na ova četiri na ove četiri stvari koje govori Allah dželešanu, na jedno sam naći. Uh, prvo lillahi uh, ukazuje na ulohijet dokaz njegovog ulohijeta Allah dželešanu natalo na uh, uh, uh, ako uzmemo da je da je ta rič da se ona da je, ima osnovu u arapskom jeziku od ilah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 a onda esma u asifat znači već su ovdje spominuta dva dva dva svojstva lažela šanu a to je rab i, i allah želešanu iz kojih se razumije određena značenja znači ovaj aj tu sam ovaj aj tu suri fatih ukazuje na sve četiri ove znači dokaze za četiri ovih stvari koje spominu da spoznaje allaha želešanu i da ne ulazimo znači, u detalje toga nimi cilj da komplikujem i da idemo detaljnije oko toga jel Da, da, da ulazimo ulazim odetano svaki termin da ga, da ga komentarišimo ga i, i da ga poznamo domaći da ne bi zakomplikovali. A, kaže u nasiku ba men si Allah, a kaže sve što je mimo Allaha dželešanuhu to je svijet. Ovo je vrlo, vrlo bitna stvar vi danas znate ovaj da imamo među muslimanima da je rašireno onaj pogrešno poimanje uh, Allah želešanohu gdje je Allah želešanohu dali je da li je svugdje ili je da li je lešan il, ili ona, ona druga još uh, akide vahdet lovu juda da sve što posluje da Allah želešanohu što su sve akide kufra jedna i druga uh, i, i treća četvrta koji ni, nisam spomenuo uglavnom uh, ovo nam jasno naglašava znači da je sve mimo Allaha želešanohu su ti svjetovi svjetovi znači sve mimo lađe šanu što znači da je lađe šanu svojim bićem odvojen od od svijetova koje je stvorio e, to je osnova, osnovak ide ehlasunavadžama -e znači da je Allah lađe šanu svojim bićem odvojen od svojih stvorenja a ovdje gdje se spominje riječ alem znači sad možemo ulazit u, u tu riječ da ona koji korijen u arabskom jeziku šta ona znači u arabskom jeziku tako dalje kod nas se prevodi kao svijet uglavnom ovaj u Kur'anskom ajtor alhamdulillah rabbil alamin ka kažemo gospodar svjetova mi znamo tafsir suglono kaže gospodar svjetova koji svjetova znači svijet svjet ljudi svijet meleka svijet džina svijet životinja i tako dalje znači kako koji koji učenja kako koji komentator komentarišu to šta, šta se podrazumijeva po svjetovima Koje cijeline stvorenja Allahov džalšanu se uvrstuje kao posebni svjetovi Uh, uglavnom ovaj svi alađešanu gospodar svi ti svjetova on je tvorac tvoritelj svi svi u njih a onda ovdje kaže kaže uh, uh, kaže ja sam jedan od tih svjetova uh, uglavnom uh, kada govorimo o tome uh, od uh, ono što postoji mimo alađe lašanuhu mimo alađe lašanuhu uglavnom učinjacka govore o tome znači imaju pravi raznorazni podjele Uh, kaže od sve što postoji mimo lađe -la šano može se uh, po nekim učenjacim svrstavaju se u dvije vrste kaže mogu se svrstati u dvije vrsta to kaže prva vrsta kaže to su uh, kaže to su uh, stvorenja koja liče jedna drugima poput svijetovi džina svijetovi uh, svijet, uh, svijet džina svijet ljudi svijet meleka i tako dalje znači imamo grupu unutar jedne skupine jedni drugi maliče a onda imamo uh, imamo svjetove uh, to su uh, pojedini pojedina stvorenja koja nisu slična jedna drugima poput arša mi ne imamo više aršova niti ma slični netima netima više skupina aršova ili kursija prije solje ala želešano džennet džahenne Nači oni pošto on su Allahovo stvarenje, međutim oni nisu skupine. Nisu skupine koji koji je slične slični jedno drugom vrsti da ima više. To su nekakve podjele koje su učenjaci pravili je da imamo da imamo svjetove koji su uh, svjetovi koji su znači gdje ulazi uh, veliki broj jedno skupinu uh, sličnih uh, sličnih stvorenja poput, znači, džina, ljudi, meleka i tome, slično, a imamo vrste svijetova koje, kojima nema sličnih. Znači, jedni, jedni jedini postoji takvi su. A oni su za sebe svijet. Allah džišanu stvorio i u uvrstio svijetu. Znači, to je to je jedan vid podijel koji navodio učenjaci. A onda, nakon toga, nakon toga, šeheh Mohamed Al-Wahab on navodi, on navodi, onda ide detaljnije pojašnjava. Pa kaže... Ako bi bio upitan, kaže da ajila لك. te neko pitao, kaže Bima arefte Po čemu ti znaš? Ako bi te neko pitao, po čemu ti znaš svoga gospodara? Kaži, fequl a ti njemu kažodgovor bi ayatihi wa mahluqatihi, karipo njegovim, po njegovim znakovima i njegovim stvorenjima. Naći nas kad bi neko danas pitao, dobro kako ti znaš? Kako ti znaš da ima Allah, da posti Allah? Po ovom pitanju, ovaj da ne zaboravim, ja vas napomina, davno su kod nas dijelili i to učinim se da je džabje bilo dijeljeno knjižice, opši prikaz vjere islama, tako je bila. Tu je bilo, i ona govori o nekim osnovnim stvarima, islama, temeljima, islama, temeljima islama sa strane uh, islama i imana, ili imana islama svejedno, gdje je uh, tantavi šehtantavi sirijski šeht, jako lijepo objasnio o, imanske šarte. I to pogotovo ovaj dio, ovaj ovdje dio, zato ne spominjem, ovdje na mjestu. Znači, ja je savjetujte kogod ima tu knjižstvu da je šita, pročita i čak je zgodna i za raspravu sa bilo kim koji raspravlja, a, koji raspravlja sa bom dali li postoje, šanu, a, šta su argumenti. A, pogotovo, znači, a, onaj, kod nas, Ateizam bio raširen i a, prisutani dan danas, i ljudi dan danas imaju šubhe imaju određene nedomice oko poslanja Allaha Đelešanuhu ta knjiga je jako dobra i na jako lijep način pojašnjava taj dio gdje je ono gdje je ona ono logično razum, razumsko dokazivanje, argumentiranje Do, spomenuo to raznorazne te prigovore ili šubhe od ateista o poslanju Boga ili poslanja Allaha Đelešanuhu i e, na jako lijep način i šerijaski razumski odgovorio na to. E, tako da e, znači e, ja sam nešao da ima da ima da sam naletio na neku knjištu koja koja je ljepša, korisnija sa ovi strani od od koji koju je napisao Tantavi. Šejh Tantavi. Ee znači ovde nam e, šej Muhammed Abdulehab e, postavlja pitanja, inače ovo je jako lijep lijep način način pojašnjavanja nečeg da, da postaviš pitanje pa onda odgovoriš na njeg i to jednostavnim a, a, jednostavnim riječima i još podupriš argumentima i zato je ova knjišca jako pristupačna i poživljena da se prva, prva, prvo što se izučava se izučava i zakide ova knjišca e, pa kaže jel, ako te neko upita kako znaš svoga gospodara pa kaže po njegovim znakovima i po njegovim stvorenjima i kaže dokaz zato Kaže, onda navodi dalje, kaže, vomin ajati, navio primjer toga. A od njegovih znakova su, kaže, en neharu wa šemsu val kameru, kaže, od njegovih znakova su dan, uh, pardon, lejl, vannahar, noć i dan, i, i sunce i mjesec. Vomin mahlukatihi, od njegovih znakova, misli se znakova, vidjet ću vam znači, komentaru, uh, znakove možemo podijeliti u dvije vrste znakove imamo dači eh, znakove kevnije i eh, š, eh, šarije nosno Allahove ajete imamo eh, te kosmičke svemirske kosmičke ajete a imamo i i šariatske ajete koji ukazuju na postoje na lađešanu šta su ti eh, kosmičke ajete to stvar ono što alađešanu stvorio što alađešanu stvorio znači od, od najpječetljivijih stvari koje mi vidimo svakodnevno znači dan noć dan, noć, mjesec, sunce i tako dalje. To bi bili znači, ajeti ovi kosmički, ovo što je Alašanu stvorio. A ajeti šerijaski su u stvari ono što je došlo u što je došlo znači u, u, u Kur'anu i u sunnetu. To su šerijaski argumenti koji nama potvrđuju postanje Allaha Đelešanova. A onda ovdje navodi, kaže uamin mahlukatihi, kaže od njegovi stvorenja Kaže, esema avatu seba, sedam nebesa, vomen fihine, i ono što je e, na njima između njih. Kaže, uval arodune seba, i sedam zemalja, vomen fihine, voma bejne huma. I kaže, sedam zemalja i ono što je između njih, uh, kaže, voma bejne huma, i ono, kaže, bejnehu, ono što je između njih. Uh, ovo na navoje opet kao primjer, jel? Za, uh, od njegovih stvorenja. Ovdje malo jel, imamo jedan vid preklapanja. Kako imamo preklapanje? Jer ovdje, znači, ako kažemo da su Allahovi znakovi, da imamo kosmički, imamo šerijaske Allahove znakove, kosmička i znakovi su to s koje stvorio. A onda, poslije toga spominje Mahlukat stvorenja, a, a, to je u stvari, jel, odgovor je nao da stvari, sa Mahlukatima pojašnjava jedan dio tih Allahovih ajeta. Pa je spomenuo ovdje, znači, a, te ajete nabaju, nabaju samo neke primjere sedam nebesa znači to je potvrđeno u nekoliko kuranski ajete da ne navodimo e, također ovo prije toga znači ajeti u kojim u ajeti, kuranski ajeti u kojima se spominje a on će poslije toga spomenuti kaže u odelilu kao letala a dokaz za ovo što je sve naveo znači dokaz za to da po čemu mi znamo svoga gospodara kaže dokaz su tu pa je naveo ajete dovoljno znači ti ajte da mi spomenemo da da potvrde u temu što je ode spomenuta ali dobro mi ćemo malo dok, pro komentarca pa on spomenu prvi ajat kaže vamin ajatihi uh, kaže el leilu van neharu a šemsu val kameru la tes žudu li šemsu wala, wala li vas žudu lillahi illadi je in kuntum uh, bi ajatihi ta budun kad u njegovi znaku ovo su dan i noć znači to kuranski ajat u kojem uzvišenim kaže u njegovi znaku ovo su dan i noć i sunce i mjesec Načinite sa dženom i suncom i mjesecem, već činite se Allahu koji je ih je stvorio ako samo njega obožavate. A onda navodi drugi ajet. Kaže inna rabbakumullahu alladhi halaka semawati vel arda fi sitati ayyamin thumma stawaa ala l'arsh. Yughshi layla nahara yatalubuhu hasita bi amri. Alaahu khaliq wa amir tabarakallahu rabbul alamin. Kaže gospodar vaš je Allah koji je nebesa i zemlju šest dana stvorio šta je sedmi dan stvorio Vidovi kršćani kaže šta slobodan odmaruje a zatim se uzvisio nad, na arš ili nad aršom ili uzdigao na arš uh, on, tamom noć, prekriva, uh, on tamom noći prekriva on tamo noći prekriva dan, kada ga u stopu prati, a sunce i mjese i zvijezice pokorava njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja uzvišenek Allah gospodar svjetova. Na znači, ovo je došlo u kuranskom ajetu, glavno što potvrđuje ovo što on prije toga rekao. Po čemu znamo? A laž je šalno po njegovim ajetima i po njegovim stvorenjima. A, a onda ide u drugu temu. Sada samo prekomentarišemo ovdje što se tiče ovaj, znači sedam nebesa Mi da to došlo, znači, a, da je to spominuto jel, i u, u koranskom majetu i u hadisima. A, ovo za sedam zemalja to je i narod stvorenjima koja se između 7 besa i 7 zemalja za 7 zemalja to je manje poznato uglavnom ovaj. malo, malo riječ je na ilazimu na te, te šerijaske argumente, uglavnom što ima imamo jedan kuranski ajet u kojima, iz kojeg skupina učenjaka u tefsiru toga ajeta kaže da se može razumjeti jedno otomaćen da se misli na 7 zemalja a to su riječi uzvješenog Allahu halaka seba sema vatin uomo in al ardh mithlahunna kaza sedam uh, sedam nebesa i od zemlje poput njih u dosno prihod jedno tumačenje u tefsiru toge od zemlje poput njih znači sedam zemalja besa a da posle sedam zemalja A to imam i Kur'ansko majut, pardon, i, i u hadisu vjerodostam mutafekun alej, Kabilas Buhari Muslim. Nači vjerodostan hadis nema sumnje, od toga Mal zaleme qaida kaže ko učini uh, zulum nekome, koliko je šibr, dužina šibra, A to je koliko? Koliko je shibr? Pedal Pijed. jedan. Nači ko učini zulum koliko je jedan pedel Ugornja špida, tačnije hadis govori o onima koji kradu zemlju, onaj pomiraj. Kaže uh, tawaka, kaže t, min al od zemlje koliko znači učeni, ako neko učeni iz koliko pedal uh, uh, od zemlje znači ukrade nečiju zemlju. Kaže taquhu min uh, sab' ardin kaže bice bice kaže sa sa sedam sa sedam zemalja. Sasedno za baš spominje su poenta ovde da se u hadisu spominje sedam zemalja. I na onda sad ovde otvaramo jedno jednu drugu tematku zanimljivo otvori kako kako sedam zemalja. Da li to znači sedam zemalja postoji Pustoji još šest zemalja kao što pustuje ova naša zemlja kao nebesko tijelo na kojoj živimo, a drugi sedam još šest zemalja na kojima živi, možda sreti nama ljudi ili ne živi ili se misli drugačije. Uglavnom većina učenjaka koji su govorili o ovoj temi, elsuneta i što je alazana ispravna to je da se misli Da, kao što nebesa, imamo sedam nebesa unutar vasione, sedam nebesa, tako imamo ovu zemlju, ovu našu zemlju koju mi živimo, imamo sedam slojeva zemlje. Da je riječ u stvari o sedam slojeva zemlje, a da nije riječ o sedam posebnih zemalja. I to je bliži stav, učenja, to je bliži stav ispravnom i na tome većina učenjaka koji su spominjali i govorili o, o ovoj temi kako to je to dokazano ima li neko da je dokazu da je postoji 7 slojeva o zemlji ili ima neko da je dokazu ili tu je to, je to uh, neka naučna nadnaravnost islama kurana i suneta ili nije ili neko znao o teme nešto je dokazano imao naučno pravo dokazano su pretpostavljati To je druga stvar, znači, da, da, što mi trebamo vam to je jedno, ali da li, da li je, za, za, za nebesa znamo, a za zemlju, za zemlju. Nauča dokazali da ima sedam zemalja, sedam slojeva zemlji. To možda ovi sad, što uči sad u zadnji, zadnjih godina, mi prije, ovo, prije rata u vrijeme komunizma, A nismo tu spominja, nismo navodili da ima čak i ovo sedam nebesa ovaj, znači, je ovo je znači, jedno i drugo od spominje, u šarijskim argumentima za sedam nebesa i sedam zemalja i na ovaj način ga tumači uh, učenjaci <clears throat> nama je bitno ovdje ovo što smo ovdje spominjali u kontekstu toga Uh, po, čemu znamo Allah, uh, po čemu znamo da, da postoji Allah Žešanuh i da je on naš gospodar znači ovde je najbitnije dvije stvari znači, znamo po njegovim znakovima odnosno stvorenjima koje je stvorio to je jedno znači nabrana su ovde znači uh, nebeska tijela kao znakovi i, uh, i nabrana su znači i nebesa i, i zemlje sedam vrsta, sedam slojeva nebesa i zemlji a onda imamo znači uh, uh, Allahovi ajeti a to su mislina širijaske tekstove na šarijanski tekst. Onaj koji povjeruje uh, da je Kur'an od Allah i da je naravno ono što došlo u pašnijedno poslanika da je to haqida istina. Znači on, uh, u tim šarijanskim tekstom je pojašnjeno poslanje Allah džišanu na način kako je opisan Allah džišanu i tako dalje detalji koje mi evo izučavamo, čitav život izučavamo, učimo vjeru islam na ovaj način, na osnovu šarijanskih argumentata. <clears throat> A onda u nasluku kaži uh, u nasluku kaži uh, wa rabbuhu huwal ma'bud znači sve ovog govoro o tome da se pojasni ko je gospodar, ko je naš gospodar. Kaže a gospodar kaže huwal ma'bud, on je onaj ko se obožava, gospodar je onaj ko se obožava, mislis na Allahu Al-Shanu, vodilo kavlutaala kaže a, a, a dokazatu su riječi uzvišenog jehan nasr budu rabbakum allazi khalaqakum khalaqakum allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaže o ljude božavajte, jedi činite ibadet gospodaru svome koji je stvorio vas i jo ne prije vas da biste bili bogobojazni a onda nasa ko kažu u drugomajte alledhi jaale lakum ul arda firasha wassemae bina wa anzele mine semae maan faakhrije bih mine femaratia rizqa lakum felatajalu lillahi endada wa antum ta'alamun Kaže, koji je vam je zemlju činio posteljom, nebo zdanjem, koji s neba pust, spusta kišu i čini da se s njom, da čini da s njom rastu plodovi hrana za vas. Zato ne činite lahu, drugi ravnim, a vi to znate. I zani, navodi jednu zanimljivu stvar, nakon toga, Waqali ibn Kathir, rahimahullah, kaže poznati učenjak, muhaddis i, i mufesir, Uh, ibn kathir uh, kar al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil uh, stvari uh, tvorac uh, ovih stvari kao što spominje quranskom ayetu znači onaj koji je stvorio uh, zemlju koju je uh, postavio stvorio učinio zemlju posteljom nebo zdanjem spušta kišu da rastu plodovi i tako dalje kaže tvorac ovi stvari huwa al mustahiq lil ibadah onaj onaj koji zaslužuje da mu se čini ibadet Šta hoćete ime da kaže? Uh, znači, uh, da bi trebali razumijeti, iz ovog ajeta, odnosno, Allah Žešanova kaže, ako sam ja tvorac svega, sve što sam stvorio, a sam znači stvorio sam sve što ima, i vas i to, sve što imate, uh, znači, ja jedini onda zaslužujem da mi se čini ispoljava ibadet. Uh, Naravno, ovo govori se uh, u, u kontekstu toga negiranja širga. Fela teđa do dilahem I kaže, nemojte, zato nemojte činiti Allaho drugi je ravnim. Kako možete nekog drugog koji nije sve ovo radio, da dižete na stepen Allaha Čelešanu? A da to čovjek zna, da svjesno namjerno to radi. A, a mi znamo da u praksi postoji širk, da postoje ljudi koji a, pod izgovorom posredovanja i bliskosti stvorenja kod Allaha Čelešanu upućuju ibadet njima, računajući da se time približava Lažešanu ili da oni njemu posreduju kod Lažešana. A islam, suština islama je suština islama, vjer kao neko hteo reko Demio piši islam u nekoliko riječi, u rečenici jednoj, u pišmi u jednoj misli. Islam je znači potvrđivanje, potvrđivanje i ibada samo Lažešanu i negiranje širka. To je suština islama. Znači da se potvrdi da se čini Ibade sama lađa šanda stvorenja, njegova, misli se na razumna stvorenja uh, ljude i džine, da, da, da oni čini Ibade samo lađanu i da se negira širk. A naravno onda ovdje se otvara tema, šta je to, šta je to činje Ibade, uh, osnov tevhid, potvrživanje tevhida, negiranje širka, uh, šta je to širk, i mi smo govorili o to imestalno, konstantno ponavljam, i to nadolazi ovom ovdje, i to je najbitnija stvar koju muslima treba, onaj koji ne razumije šta je širk, On, on je bojac se za njeg da razumije šta je islam ko ne razumije šta je širk on stvarno ne može ne šta je suština islama a može biti vjernik i može biti uvjernik može god nama vi umirjeti na islama, da, a znači od namu fali osnovno razumijevanje islama a, dobro Ovdje kažu, znači, e, znači, dovoljno odpazi, ovdje, ovdje ne treba nešto pustiti komentar sad. Znači, on e, navodi ovdje da je gospodar, da je onaj, da je gospodar, znači, Allah Žedršanu, da je on onaj koga ko, ko, ko, ko, ko treba obožavati. I onda je ovaj kuranski ajet, u kojem Allah Žedršanu naređuje ljudima da obožavaju, da čine i bade samo Allah Žedršanu. E, naređuje svim ljudima, znači, onima koji stvorio prije nas i nas, A onda navedi navodi znači Allah džanu navodi nama primjer toga stvorio je od nebesa i zemlju i hranu van spušta i tako dalje daje hranu i znači kako možete nekog drugog dignuti na stepen božanstva znači da činite širk a vi to a vi to znate znate svjesno to o čemu vam se govori <hums> i zato ibn Kathir znači na ovaka jako lijep način zaključuje ovaj ait znači stvoritelj Uh, svihovi stvari je jedini dostojan da mu se uputči ibadet. Naši on jedini dostojan i, uh, da mu se čini ibadet. A onda u nastavku uh, u nastavku ovde, ovde u Kur'anskom ajetu imamo ovaj zanimljivu stvar da kaži, kaže On zeleni se ma iman fa akhre jabihi min athamratizqalkum. I kaže onaj koji koji s neba spušta kišu vama. Spušta vam kišu Uh, da joj se spominje spuštanje pa da eto nek na to bude jedno pitanje jel se kuće se kiša spušta ili kiša pada da se spušta ali... ovo je privod nemojte odgovarati na to ovo je tako da kako znači spušta spuštaje melecije melecije spuštaje vi znate da ima raširjeno ono kaže da se kiša ne spušta nego da pada pobila bi nas ovdje da kiša pada da kap ide onom brzinom kako bi kao trebala ići da bi ona nas pobila dole da nam probila nego spušta se kao nešto je spušta pa ona laganici dođe dole pa nam ne čini nikakav belalj to nek bude nagradno pitan na neko objasni je to tako kako tako nekada navede dokaze argumente nekada nam navede argumente dokaze ne no i fiziki i šarijski argumente nekada dovede da se kiša spušta jer se spušta i kur'an ali što kaže za kur'an da je spu, da se spušta kako se je to spušta znači bio kur'an na nebesijem pa se spušta a eti bil na nebesijem pa se spušta A ako ćemo doslovno prevoditi vratujemo glavnom ajde onaj ovi što su što su potvrdili neke, neke pripremne Sarno. argumente poslije u nastavku kaže <coughs> u nastavku kaže u anvauli ibadeti eleti emarallahu biha kaže a vrste ibadeta <coughs> A vrste ibadet kola Allah šanu naredio su, kaže sljedeći, poput toga, kaže, mislil, islam, iman, ili ihsan. Kaže, poput islama, imana i ihsana. Vi znate da ovaj, ove tri stvari, ove tra, tri stepena islama su spomenuti u poznatom hadisu Džibrila. Doći nam taj hadis poslije u toku nastavku, ova, tri načela. E, ovdje, naravno, kad on kaže e, da su vrste ibadeta, nazvu je da su vrste ibadeta Islam, iman i ihsan. A, mi znamo jelu osnov da, da da ne može da nije islam sam posebi ibadet, niti je iman sam posebi ibadet, niti, niti je ihsan ibadet. Nego je to vrsta podjele odnosno stepeni dereže islama. A onda jel onda će on znači to je globalna podjela, a onda će on nam detaljnije pojasniti kaže u minhu, a o tih ibadeta, znači sada dolazi u te vrste ibadeta znači uh, uh, ti uh, vrsta ibadeta kaže od njih su pa onda ide redom kaže eddu'a to je dola kauf, strah uh, ređa, nada tewekul te kod nas glavnom znamo što je ostavljena lažan šanom. Kaže, rakbe, to je čežnja. Eh, rehbe, strahopoštovanja. Ovdje imamo termina koja čak i teško prevesti na naš jezik. U aralskom jeziku imaju posebnu definiciju, ima aralske. Međunima, kod nas su sve to može, jel, sve spodjedno, to je strah ili strahopoštovanja i tako dalje. Kaže, ovo, hušu poniznost, hušu strepnja, Ina, a, inabe, pokajanje kajanje, traženje pomoći, isti traženje utočišta. uh, o istigat uh, traženje pomoći, zb uh, prinošenje žrtve odnosno klanje, nezar zavjetovanja, wa ghayru zaliki min al-ibadati allati amara Allahu biha, kulluha lillahi I kaže drugi vrste ibadet ko Allahu naredio da se čini, da se da se uh, ispoljavaju njemu. Kaže kulluha lillahi ta'ala sva Sva svi ti ibadeti pripadaju samo Allahu džellešanu. Wa dalilu qawluhu ta'ala kaže dokaz zato to daovi ibadeti pripadaju Allahu džellešanu samo da si treba ispoljavati samo Allahu Jalešanu, kaže su riječi uzvišenog suri Jin, anel mesadže de lillahi fala ted'u ma'allahi kaže ovaj kuranski ajet kaže uh, džamije pripadaju da uh, džamije su napravljene ili pripadaju Allahu džellešanu. I nemojte, se molit, i nemojte se moliti uz Allaha nekome drugom, znači nemojte upućivati ibadet uz Allaha nekome drugom to je dokaz za ovo to. nakon ovoga nakon ovoga autor šehi Mohamed, eh, Mohamed Ibn Abdelveha će nam spomenuti dokaz za svaki ovaj ibadet i tu sad ne treba nešto posebno da, da komentarišemo, znači spomenuće za svaki ovaj ibadet koji je ovdje spomenuo Uh, spomenut je uh, dokaz iz Kur'ana ili suneta uh, dok, uh, da su ovo ibadeti a onda se dobro postavlja ovdje sad pitanje jel, šta znači uh, je, ibadet uh, vjerovatno ste čuli i slušali predavanja o, o toj temi i tako dalje ima razno raznih definicija uglavnom učenjaci koji govori o temi znači navode uh, imamo opći uh, Opće značenje, opću definiciju ibadeta imamo onu specifično odreženu. Uh, opća definicija ibadeta kaže imtithalu hitabi shar'i muqtarin bil hubbi wa khudu. Uh, kaže sprovođenje uh, šarijatskog provođenje šarijatske uh, naredbe, šarijeskog teksta, sprovođenje praksu znači primjena šarijeskog teksta u praksi sa ljubavlju, sa ljubavlju i skrušenošću znači pokornost, ali uz ljubav, uz pokornost, da se sprovede ono što je došlo u dakle, to u stvari znači ibadet, što znači jako, jako široka definicija. Ili ima ona poznata definicija od šehe iluslama i bin Temije, da je ibadet, šta? Sve što Allah voli, od javnih kriča, sve što Allah čega? Ja, Pod, to, je, to je, znači, ta definicija koja navodi šehe iluslama i Temije, je opća definicija ponio ispade lažeš a onu voli da se sklopi šerijaski brak po, po njegovim šartovima el tako? A on to voli tako naredio, uslovio. A ne voli da se sklopi da nima da ni da sklopi brak da nije ispunjen šerijaski šartove. Naš znači, ispadne da je brak i badet. A lašanu voli da se da se trgovina izvrši uh, onako kako do šerijskim tekstom da ima svoje da se ispune šartovi osnovi za trgovinu. To što ona tri poznata, onutra ni ima još podva, pod tri znači svi ti šartovi je bitno šest ili deset šartova e, ko tako sklopi znači izvrši ono kako Allah šano voli a ako ćemo ići po to definiciju samim temiji znači i to i badet znači znači trgovina uz, ispod njeje šarijskih šartova i badet brak ispod njeje šarijskih šartova i badet i tako dalje kada bi izvršili sada u svim poglavljima podjela zemlje ako se izvrši onako ako došlo u Hrana i sunnetu i badet znači u narodu lašano, i tako dalje Međutim sve to otpada u međuljudski postupke i to to nije ibadet u onom užem smislu. Užem smislu je ibadet kako drugi učenjaci nazivaju to, ibadet, to je stvar teuhid. Ibadet je ono što one je vrste radnji sa kojima, sa kojima ciljamo Ciljamo da se približavamo Allahu Đelešanu. Činimo, znači, molitvu određujemo da se približamo Allahu Đelešanu. I klasične vrste ibadeta, znači, u to, to se ubraju, znači, ono, čak u fiskom pogledu, znači, kad gledamo koji su klasične vrste ibadeta, mi počnemo, znači, od tahareta koji uvodi priprema za, za ibadet. A, znači, imamo namaz, imamo post, imamo hadž, imamo zekat. A, znači, to su, ono, fikski gledano, to su osnovne vrste ibadeta. Znači, U ibadete ulazi čak i e, klanje, vidjet ćemo to dokazati, imamo dokazati to. A, iako je umeđu ljudskim postupcima upadao to poglavlje. A onda učenjaci imaju oko džihada, imaju razilaženje. Dva, dva mezeba smatraju da je, da je džihad od ibadeta, dva mezeba smatraju da nije od ibadeta, pa tako i raspoređuju u fiskim knjigama. Uglavnom, ovaj, a, ako bi išli ovom definicijom, općom definicijom šta je ibadet, onda ćemo raširit polje toga da ljude da ljude ovaj da da, da ljudi ako prekrše napraviti prekršaj u tim vrstama tih radnji mogu lahko upast u širk po toj definiciji to je narodno to vjetko se dešava u praksi ispravna znači, će da pod i badetima mimo ovih hode što ovde naveo autor ima njih ne znam otprilike negdje koliko je, 12 ili 14 ovih koji je naveo ovdje 14 ovdje on naveo ovih i badeta Uh, ako bi rekli, ako su ovo sve ovdje, a jesu ovo sve ibadete koji su ovdje spomenuli, malo prije sve spomenuli, uh, kako znat da nekom i a vidit ćemo on će spomenuti to, da uh, svaki badet koji se uputi nekom mimo alađele šanuhu, time čini širk. Uh, možemo uzeti banalan primjer ovdje, znači uh, strah od alađe šanuhu, strah, uh, strah od alađe šanuh i badete kada počinje strah od nečeg mimo drugog, mimo Laželešanu da, da da bude širk. Kad je to širk? Kako to mjerljivo? Kako to znamo u praksi? Neko se boji sad naravno će za strah, govori, znači za star su govor Koji, ako je prirodan strah, jel tako? Ako je prirodan da je širkel ili nije širk. Nije širk. Ako je koji je drugi, koji je onda strah i širk ako i nije. ti samo al. Da se poliks samo Uh, pojegite ovdje bitna stvar znači bitno je da znači da se opet moramo ići tu u detalje znači zavisati koja vrsta straha uh, koja vrsta poniznosti uh, pokornosti uh, znači sve da ovi badi koji su malo prije spomenuli znači onda ulazimo tu detalje znači modne znači ne, ne uzima se uh, doslovno i bukvalno pa ako se neki od tih i badeta Ako se usmjeri, nekom ima olahšan odlaz upada u širke. Zato se ove stvari izučavaju, zato se moraju poznao detalje, uh, detalje toga da ne bi olahko, paušalno uh, spustali propise i uh, spustali ove propise na ljude, jer vidjet ćemo ovdje, znači, autor, autor nakon što ovdje naveo i svaki ovaj ibadet, spomeno dokad za njeg, uh, onda kaže za te ibadete, ako se neki od ovih ibadeta upute E, nekom drugom mimo Allaha dželle kaže to predstavlja širk. I to je poznato pravilo. Znači to je poznato pravilo kod ehlesun ul džemada da bilo šta od ibadeta koje se usmeri nekom drugom mimo Allaha dželle da to predstavlja širk. I to ovdje on navodi fino nakon ovog što smo onda naveli dokaz su riječi uzvišenog da mesaje de li la i fe te do me la i ha ha da džamije pripada Allahu Đelešanu i ne pučujete do ovih nekom mimo, nikoga, nikom, uz Allaha nekom drugom pa kaže onda nakon toga on kaže nakon toga kaže mensarefe pa kaže ko uputi nešto od ovih ibadeta ko uputi nešto od ovih ibadeta nekom drugom mimo Allaha Đelešanu on je mušrik Božac. i kaže uva kafir, i kafir još e, sad ti detalji znači ovdje ne uči se ti detalji kad a, u, kada se prekrši od ovih neki, kada se ova, neki od ovih ibadeta usmjeri nekom imalašanu kad osoba postaje mušči, kad kafir znači o tim detaljima o tome se posebno izučava i uči znači, i o tome se ne govorimo ovdje u ovom dijelu nego se ovo izučava samo načelno. znači načeljno se izučava a šta je dokaz Šta je dokaz da je nešto od ovih ibadita? Usmjerim ima lažešanu da je to kufr, da je to širk, dokaz su riječi uzvišenom, to naveo ovde. Nakon što kaže, men Sarafe minha še'in gaj, li gajrila, kaže, ku uputi nešto od ovih ibadita. Neko ima lažešanu kao muši kafir, ono kaže mušiki kafir. Kaže, bu dalilu kaulatala, dokaz, zato su riječi uzvišenom. Vome jedu me Allahi ilahen ahar. A kaže, onaj ko moli uz Allaha, sa Allahom, neko drugo obožanstvo la'urhane lahu kaže i nema dokaza za to narodno ima dokaza altså on nije dao dokaz da se obožava neko nekom mimo njega kaže fa inna hisabuhu inda rabbi kažon će lagu račun polagati kod svoga gospodara kaže innahu la yufli kafirun znači da neće uspjeti kafir dokazao na kraju Znači, neće uspjeti kafiri na kraju ajta, a na početku ko uputi molitvu uz Allaha nekom drugom. Znači, a mi smo govorili, definicija širka je, znači, da se širk razgovi od kufra i ateizma. Širk da se vjeruje u Allaha Đelešanu, da postoji Bog, a uz vjerovanju u Allaha Đelešanu i Boga se upući i badet nekom drugom ima Alla Đešanu. To je širk. A da osoba negira postojanje Alla Đešanu, da ne ima uopšte Boga, da nema ima božanstva, to nije širk, to je kufr. Mada znači uh, mada znači širk može biti kufr i širk dok uh, dok recimo ateizam gdje nema širka negiranje postanja lažja lažanu znači to je ateizam to je to je kufr znači a ne, ne sadrži u sebi ne sadrži znači primarno ne sadrži u sebi širk uglavnom ako vas neko pita pa dobro uh, ima al kur'anski ajat koji, koji dokazuje sa kojim se dokazuje Da, da je onaj ko, ko upućuje Bada sa nekom, uh, uzalažeš nekom drugom, kao što recimo ono, danas tačni primjer, da mi se neće pričati u, u vazduh nečemu, da, da neko ode na kabur dobrog čovjeka Evlije ili tako dalje i upućuje Dovu, Dovu traži od njeg da mu riješi nešto što može samo Lašanu da riješi. Uh, znači time, znači upućuje do ovu onu koju samo koju može upući samo Allah Jalešanu šta je dokaz da je to kufr, dokaze ovaj koranski ajed uome i jedu ma' Allah i lahe ko se moli uz Allah drugom božanstvu nazvano drugo božanstvo to kome se upućuje molitva na kraju ajeta la yuflu zaista neće uspjeti kafiri Znači, e, kada se to dvoje spoji, to znači da je upućivanje molitve nekom drugom ima Allah Žeršanu, da je to kufr, da je to u stvari kufr, da ono izvodi iz Islama. I to je sa ovim e, ajetom znači, potvrđeno. Kod toga, naravno, nema sumlje, ali ovdje govorimo, znači, ako već govorimo o vjeri, da govorimo sa argumentima, sa dokazima. Autor je, znači, nama ovdje sad navio poslije toga, poslije toga on navodi nama, za svaki od ovih ibadita, 14, koji je spomenuo navodi nam kuranski ajet pa ide redom znači pa navodi je ovdje znači kaže uh, dokaz uh, uh, prije toga narodno spomni poznati, poznati onaj hadis e doaom muhul i bade dova je srž i badeta sin da je taj, da je taj u tom ima slabosti taj, taj hadis je uh, slab je bilježi ga termizi i ima, ima slabosti Uh, u rivajetu duau, uh, huvel i bade uh, taj hadis je vjerodostan Do, uh, dova ona je i bade taj, vjer, uh, taj hadis je vjerodostan mada nima smislio se navede i ovaj slabi rivajet jer je jedno, jedno te isto značenje. a onda za svaki od ovih stvari koje je spomenuo znači on navodi ovdje <coughs> navodi ovdje argumente pa ide redom znači, pa kaže dokaz za strasu riječi uzvišenog Fela teha fuhum waha funin kuntum muminin ne bojte jihse i bojte se semene ako ste vjernici. Kaže doka za nadu, navodidi za ove vrste bai gospo in do strah nadu raža, kaže vomen kar ne jeržu le A ona koja sada susret svog gospodara neka čini feljame lame na salne neka čini dobra djela. Wa la yushki bi ibadati rabbih ahada inna ka inna obožavač svoga ne smatra njemu ravnim nikoga znači neka čini širk. Uz obožavanje lažešana. Pa kaže on da dokaza oslanjanje tevakul. Wa ala lahi in kuntum mu'minin. Allah je se oslonte ako ste Uh, ako ste el uh, uh, vi pravi mu'mini, pravi vjernici. Pa on da kaže dokaza čežnju, pa navodi qur'anski ajet. Innahum kaanu yusaruna fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaba. Kaže oni se trudili da što više dobra čini, e, moli su, uh, moli su uh, na, nam se žudeći i u strahu ovo, regaba žudeći i u uh, strahu, reheba u strahu. Bili su, kaže, bili su prema nama skrušeni, u akanu, lena, haši, iin. I dokaz, kaže, za strepnju. I tako dalje, da ne vodimo ode redno. Znači, sve ove ovaj ibadite, koje za sve njih imaju kuranski ajeti. E, samo ovdje ima jedna, jedna ovaj, zanimljiva stvara, to je kako iz ovih kuranskih ajeta, pa se ovdje, znači, sad možemo posljedan ders održati o tome, da stavim, da, da a, spominu definiciju Kako su šerijatu da definiše šta je to strah? Šta je to strah? Da uh, znači da ima definicija specifična, učitelji su spomenuli da je strah urubul hurubul uh, qalbi ila lahi uh, dhura wa faza, kaže to je bježanje srca Allahu dželešanu od straha. To je strah. Tako je definicija straha u islamu šerijatu. Rađa nada, definicija nade, kaže amelul abdi bi rabbih fi husulul maqsud ma'zul kaže ma bezlili džuhdivo a hosnitavako. Kaže, nada, šta je nada, kaže. Znači, to je da, da, da osoba da, da osoba gaji prema svome gospodaru da se nada, da se nada. znači nada se objašna sam drugim izrazom. Ređa i emela, znači to je jedno, mi prevodimo tako, ne možemo da ga će Da se osoba nada od svoga gospodara da će dobiti ono što traži a što traži znači da da da da za uh, da Allahu džennet da sačuvamo njegove, njegove kazne i njegove sržbe i tako dalje kaže ma bezlil džuhdi sa ulaganjem truda u husne tevakil i, i kaže uh, i uh, lepog oslanjanja na Allah džalalhu znači uh, nenada bez truda ne nada da da znači da, da nima šta vekula nada šala šana šta vekula na šala, šala ne trudiš na to putu znači u toj definiciji svakoj definiciji ovih ovdje termina šarijetski znači i vidimo iz definicije da se može znači same te definicije tog termina se može dosta naučiti kako čovjek treba da izvršava ove ibadete e, mi zbog vremena ne možemo sad to sve detaljno da, da pojašnjavamo ovaj, Ali dođe to u sklopu drugih, na drugim mjestima, u drugim knjigama se pojašnjava to. Koga zanima, znači mora bi se vraćati, kod nas ima prevedena je tako knjiga ova od Šeha ibn Femin, el, tako, tri osnovna načela ona je prevedena, koga instansi detalji uh, detalji ovog voda što se spomeni znači može naći to u detalje uh, i dolazimo ovdje ovaj, uh, narodno ovdje sve ove možemo detaljnije spomenti. nama su glavno oni svi, uh, svi poznati mimo voda što se spomeni je zavjetovanje imamo zavjetovanje, imamo ovaj klanje, prinošenje žrtve, uh, uh, zavjetovanje to da se osoba recimo kaže radi Allah uh, da kaže tako mi je Laha uh, Je, kaže ako, ako znači ako mi gospodar moj izlečiš izlečiš mene ili tu tu osobu ja ću, to je to, to dobro djelo to znači zavjetovanje to je klasični opis jel primjer jednog zavjetovanja ima sad zavjeta svoj propis ima širijski momenti tako dalje znači a i on se obra ubraja u ibadete pa prinosjenje žrtvoga ubraja se i ibadete uz ove stvari koje spominjete nije sa ovim primjerima sa 14 primjera on on sakupi sve moguće ibadete ovo su samo neki primjer ibadeta Uh, znači ibadita je mnogo više ibadita je mnogo više u kojima je došlo u širijskim tekstovima, znači da su oni nazvani ibad ovdje se postaje pitanje kako je autor uh, šejih Muhammedu iz ovih ajeta s kojima on dokazuje, zaključuje zaključio kako je on zaključio iz ovoga uh, da, je, znači, uh, da je nama da je nama obaveza da je nama obaveza da ove ibadita upučujemo samo o Allahu Đelešanuhu I da je ne smijemo put nekom mimo laže šanu ako to uradimo da su učinili širke. Znači tu se postavlja pitanje, a onda je onda su mnogi komentatori koji su komentarsali ovi, a, ovo, ovu knjigu i ove ajete, govorili o toj temi pa su jel, napravili rezimije toga. Jel, a, rezimije toga, a to je, da zna kaže da je u ajetju došla naredba, da došla na, u ajetju ili hadisda, dođe naredba da se čini taj ibadet znači narod da se čini ibadet pa onda ili da se da, da se spomenu uz ovaj ibadet da se spomenu uh, ta karstiga ako ste vjernici ako ste mumini pravi istinski radite to i to pa onda dođe uh, zabrana da se čini nešto osim mimo lađe za šanu pa onda dođe uh, prijetnja prijetnja da ako se uh, učini taj taj taj taj bad nekom ima lađe šanu da, da ima tu i tu i kazna. uglavnom znači ima više tih uh, tih metoda i načina koji uh, sk, uh, uh, u kojima je došlo u ajetima pojašnjeno znači ako se ovih nešto debatiti uputi, nekom ima lađe šanu da to da, uh, da time se prelazi granca da se ima u stvari čini širk i kufra mi dobro znamo jel kolika je opasnost širka i kufra i šta oni znači, odnosno da oni znači poništavanje islama. I zbog toga, znači, musliman je obavezno da ove stvari izučava. E, znači, nije mi cilj da ulazimo detalje ovo, da spominje svaki aj, da se komentariši svaki aj koji on je i kako on, dok, kako on ukazuje na to što je spomenuo, nego nam je cilj da pojednostavimo, da što jednostavnije je ovo razumijemo. E, iz ovog, znači, na ovaj način, kako nam nama predstavio, Da znači uh, šta, kako predstavio šta je spoznaja uh, gospodara Allah a to je da se podsjetimo znači on je naveo tu znači da znamo svoga našeg gospodara na osnovu njegovih uh, njegovih ajeta i njegovih stvorenja spomenuo u u, u samom početku uh, da je Allah dž.šanu naše božanstvo Uh, i da nima drugog, znači ono koga trebamo obožati, da nima drugog, uh, niko drugog mimo njega koju zašli da čini i pa je spomenuo uh, po čemu znamo po čemu znamo poslanja Alađe Šanova i navio za sve te dokaze uh, za, za sve te stvari pa onda jel, onda je spomenuo vrlo bitnu stvar znači da, da, da smo obavezni da opučujemo Uh, svome gospodarovo i badete koje je navajao njihove primjere i da upučivanje tih i badete nekom drugom mimo Aladžešanu, jer on jedini zaslužili da mu se upučuju, a suputi nekom mimo drugo da time, jer činimo kufr ili širk. Znači, spomenuo je najbitnije nešto što je vezano s Aladžešanu. Naravno, nije ni zalekaj srpio uh, temo, nego je samo načio, stavio, uh, znači, stavio osnovni stvar, najbitniji koje je jedan musliman trebao da zna šta je njegova šta je njemu najbitnije kada treba da zna komu je gospodar koja ko je lađešanu i kako da se ophodi prema tome znači to je taj prvi temelj koji, u kojim on spomenu te osnovne stvari a, a ja vas sam pomijen ako ne znate jer, i, i, i niste čuli znači, ovu knjižicu, tri osnovna čela u akidijsku knjigu, prvi koji je preveo kod nas u Bosni je bio Ahmet Ma... tamo negdje 70. godine je preveo I u uvodu gdje je jako lijepo pisao samom autoru kao, kao, kao reformator u islamskom umetu je rekao za ovu knjižicu da bi, da bi ona trebala biti, parafazirana njegove reči, da bi ovu knjigu trebalo dati svakom imamu, svakom hođi da poučava ljude, da prenese ljudima zbog njenog značanja i zbog sadrži osnovne stvari, osnovno poimanje islama. Što govori u stvari, jel, Da, ovo, da, a, da ova knjižica i ovo što je došla sa njom nije u stvari krenilo od oni koji su on danas obilježili kao VHB-ma u, u pogrodnom smislu spominjući te ljude. Molim je Lala Čanda da poveća fiqh u vjeri, e, da, razumivanje vjeri, da nas učini što bojaznim i da nas okupi svojmeđenotu fedevsku kao što se večera sakupio ovdje. Inna l'Islama bada ghariban, inna ma da'vatun